Az életem egyik pillanatról a másikra olyanná vált, mint egy régi módi mafia film. Én pedig csak kapkodom a fejem, hogy ki kicsoda, mintha lemaradtam volna az elejéről. Tudom, viccend. Ezért nem akartalak felzaklatni. Elég gondod van nélkülem is. Meghalt az anyám. Megörököltem egy tekilagyárat, néhány millió dollárt. Összejöttem az orosz maffia egyik vezetőjével, amiért egy másik most vadászik rám. És még itt van maga is, mintha ez az egész nem lenne elég.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 Még akkor is, ha legbelül egy részeme ebbe belehal.